Əhzab suresi Mədinədə nazil olmuşdur 73 ayəd Bağışlayan və mihriban Allahın adıyla Yə Peyğəmbər, Allahdan qorx, kafircərə və münafiqlərə itaət etmə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 Əz onda Xəndəy vuruşunda Möminlər imtihana çəkilmiş Kimin həqiqi mömin Kimin münafiq olduğu bəlli olmuş Və möhkəm sarsılmışdılar O zaman münafiqlər və qəlblərində mərəz Şəkk olanlar Allah və onun peyğəmbəri bizə yalan vəd etmişdir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 Evləri açıq, kimsəsiz değildi Onlar ancaq döyüşdən qaçmaq istəyirdilər. Əgər Mədinənin hər tərəfindən üstlərinə yürülüb, Onlardan fitnət örətmək, İmandan dönmək, Yenidən müşrikliyə qayıtmaq istənilsə Sözsüz ki, dərhal onu edər Və bunda, bu işdə azacıq da olsa yubanmazdırlar. Halbuki bundan əvvəl, ühüd vuruşundan sonra, bir daha düşməndən üç çevirib qaçmayacaqları barədə, Allaha söz vermişdilər. Allaha verilən əhd barəsində, qiyamət günü mütləq sorğu sual olunacaqdır. Ya Peyğəmbər, bu münafiqlərədi, əgər ölməkdən, Yaxud öldürülməkdən qorxub qaçarsınızsa, Qaçmaq sizə heç bir fayda verməz. Qaçsanız belə, dünyada ancaq az bir müddətdə olanıb keçinərsiniz. De, əgər Allah sizə bir pislik, Yaxud bir yaxşılıq, mərhəmət diləsə, Allahın sizin haqqınızda görəcəyi bu işə kim manu ola bilər?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 Doğruları doğruluqlarına görə mükafatlandırsın Münafiqlərə də istəsə əzab versin Yaxud onların tövbələrini qəbul buyursun Həqiqətən Allah bəndələrini bağışlayandır Rəhmədəndir Allah kafirləri qəzəbli olduqları Məqsədlərinə çatmadığıları halda geri oturtdu Onlar heç bir xeyir, qənimət əldə edə bilmədilər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 və sonra da gözəl bir tərzdə Allahın buyurduğu qayda üzrə boşayım. Yox, əgər Allahı, O'nun rəsulunu və ahirət yurdunu istəyirsizsə, bilin ki, Allah içərinizdən yaxşı işlər görənlər üçün böyük bir mükafat hazırlamışdır. Peyğəmbər əleyhissalamın xanımları dünya vaz vazgeçib, Ahirət yurdunu daha üstün tutdular Siz ey Peyğəmbərin zövcələri Sizdən hansı biriniz açıq aşkar bir çirkin günah iş görsə Onun əzabı iki olar Bu Allah üçün asandır Sizdən hər kim Allahə və Rəsuluna itaət edib Yaxşı işlər görsə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 Danışdığınız zaman gözəl danışın Evlərinizdə qərar tutun İlkin cahiliyyət dövründəki kimi açıq-saçıq olmayın Bərbəzəyinizi taxaraq evdən çıxıb özünüzü Gözəlliyinizi yad kişilərə göstərməyin Namaz qılın, zəkat verin Allaha və Rəsuluna itaət edin Sizə ey Peyğəmbərin ev əhli, Allah sizdən çirkinliyi yox etmək və sizi tərtəmiz, pak etmək istər. Allahın evlərinizdə oxunan ayələrini, Qur'anı və hikməti, Peyğəmbərin qoyduğu qayda qanunu xatırlayın. Allah müəminlərə lütfükardı, bəndələrinin,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 Allah qarşısında kiçilən kişilər və qadınlar, sədəqə verən, oruç tutan kişilər və qadınlar, ayıb yerlərini zinadan qoruyub saxlayan kişilər və qadınlar və Allahı çox zikr edən kişilər və qadınlar üçün afirətdə məxfirət, bağışlanma və böyük bir mükafat hazırlamışdır.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 olara verdiyi risaləti təbliğ edər, risaləti tərk etməkdə ondan çəkinər və Allahdan başqa heç kəsdən qortmazdır. Allah özü haqqı səb çəkməyə kifayətdir. Mühəmməd aranızdakı kişilərdən heç birinin atası deyildir. Oğul odur ki, kişinin öz belindən əmələ gələr. Lakin o, Allah'ın resulu elçisi və peyğəmbərlərin sonuncusudur. Allah hər şeyi biləndir. Ey iman gətirənlər! Allahı çox zikredin. Onu səhər axşam təqdis edib, şəninə təriflər deyin. Süb, gün orta, ikindi...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 Və ya Allahın onlara verəcəyi xeyr dua salamdır. Allah onlar üçün çox qiymətli, tükənməz, gözəl mükafat hazırlamışdır. ya Peyğəmbər, həqiqətən biz səni ümmətinə bir şahid, bir müjdəçi və bir qorxudan kimi göndərdiyik.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 Sənə evlənməkdə bir çətinlik olmasın diyə, Bu buyurduqlarımızı sənə halal etdik. Allah bağışlayandı, rəhm edəndi. Ya Muhammed, Onlardan zövcələrindən istədiyini, İstədiyinin səninlə gecələmək növbəsini təxirə salar, İstədiyini də gecəni onunla keçirmək üçün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 Ən münasib olanı budur. Allah qəlblərinizdə olanları, Kimin daha çox kime meyil etdiyini bilir. Allah hər şeyi biləndir, Həlimdir, Bəndələrinə cəza vermək də tələsməz. Bundan sonra, Bu övrətlərindən əlavə, Sənə başqa qadınlar halal olmaz.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 Yeməyə dəvət olunmadan girib onun bişməsini gözləməyin. Lakin dəvət olunduğuda gedin və yeməyinizi yedikdən sonra orada bir-birinizlə söhbətə qapılmayıb dağılın. Bu, sizin çox oturmağınız Peyğəmbər əziyyət verir. Amma o sizdən bunu sizə deməkdən utanırdı. Lakin Allah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 Evdən çıxdıqda cariyyələrə oxşamasınlar deyə, Bədənlərini başdan ayağa gizlədən örtüklərini örtüsünlər. Bu, onların tanınması cariyyə deyil, Azad qadın olduqlarının bilinməsi Və onlara əziyyət verilməməsi üçün daha münasibdir. Allah bağışlayandı, Rəhmədəndi. Əgər münafiqlər, Qəlblərində mərəz, zinakarlıq, pozğunluq mərəzi olanlar Və Mədinədə qəstən yalan şayələr yayanlar Bu pis əməllərinə son qoymasalar Şübhəsiz ki, səni onların üstünə qaldırarıq Sonra onlar səninlə ancaq az bir müddət orada qonşu ola bilərlər Onlar məlumlar kimi tezli ilə şəhərdən qovular Harada ələ keçsələr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 Üzləri odda, o tərəf bu tərəfə çevrildiyi, Haldan hala düşdüyü gün olar, Kaş Allaha müt'i olaydıq. Peyğəmbərə itaət edeydiyi, diyəcəklər. Onlar diyəcəklər, Ey Rəbbimiz, biz ağalarımıza, böyüklərimizə itaət ettik. Onlarsa bizi haq yoldan azdırdılar. Ey Rəbbimiz, onlara iki qat əzav ver.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 Allah möminləri bağışlayandır, rəhm edəndir.